בקיבוץ אילות. אמא, אני גר עכשיו בקיבוץ אילות. זה קיבוץ קטן בדרום. יש שם תיאטרון? לא. יש שם מלונות? לא. יש שם אוניברסיטה? לא. אין שם תיאטרון, אין שם מלונות, אין שם אוניברסיטה. אז מה יש שם? יש פה שמש כל היום.